Péntekenként szoktam meglátogatni anyát. Gyakran Eirin is velem tart, amit az A2 részleg betegei közül többen érdekesnek találnak. Különösen Ove Pettersen, aki mindannyiunkat potenciális rokonának vél. Nem, nem borg vagyok, az unoka testvéred, ismételgeti neki Eirin hangosan, kisé koravént ürelemmel. Akkor el kellene menned, hogy meglátogasd, feleli Pettersen.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 Emlékszel, Kettém Björnstad lemezére, a Léve Patagóniára? Elhoztam neked. Meghallgatod? Szó sem lehet róla. Ennek ellenére kikeresem az Oda szólódalt, és elindítom. Abban a pillanatban, ahogy a hangok betöltik a szobát, anya alig vehetően elmosolyodik. Lill Lindfors hangja...